Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Soalan pada surah Taha ayat 95 Tolong bacakan Pada bacaan wasal ia berbunyi begini A'uzubillahi minasyaitanirajim Ya samiri yuqala Ya samiri yuqala ada sikit lanjutan pada huruf ya yang bertasdid seperti biasa bacaan annabur intonasi yang suara yang sedikit ditinggikan ya samiri yuqala jika dia baca waqaf ya samiri sedikit lanjutan juga sama tidak berubah ya samiri sedikit lanjutan kalau tiada sabdu pada huruf ya ya samiri Dua harakat sahaja Dia jadi sukunul maddah Mad asli yang terjadi akibat Waqaf Tetapi pada bacaan wasal Huruf ya itu sedikit hanjutan ringan Kerana ia bertajdid Bila maksud bertajdid Huruf pakai dua kali Bunyikan dua kali dengan jelas Ya Samiri Ya Samiri Mudah-mudahan menjawab soalan alam.